După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i încapă locul dinaintea uși. Iar el le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un om slăbănog, purtat de patru înși. Fiindcă nu puteau să ajungă la el din cauza mulțimii, au desfăcut acoperișul casei, unde era Isus, și, după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când l-a văzut Isus și l-a văzut credința, a zis slăbănogului: Fiule, păcatele îți sunt iertate. Unii din învățătorii legii care erau de față, gândeau în inimile lor. Cu vorbește omul acesta astfel? Spune blasfemii. Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul său că ei gândeau astfel în ei și i le-a zis. Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai ușor a zice celui paralizat? Păcatele ți sunt iertate, ori să-i zic, scoală-te, ia-ți patul și umblă. Oricum, ca să știți că fiul omului are putere, autoritate aici pe pământ, să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, i-a zis ia slăbănogului, scoală-te, patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară, în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și îl slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am mai văzut așa ceva. Isus a ieșit iarăși la mare, toată mulțimea venea la el și el îi învăța pe toți. Pe când trecea pe acolo l-a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, șezând la vamă și i-a zis vină după mine Levi s-a ridicat și a mers după el Pe când ședea Iisus la masă în casa lui Levi Mulți vame și păcătoși au stat și ei la masă cu el și cu ucenicii lui Căci Acolo erau mulți care mergeau de obicei după el. Învățătorii legii și fariseii, când l-au văzut mâncând cu vameșii și cu păcătoși. au zis ucenicilor lui, De ce mănâncă el și bea cu vameșii și cu păcătoșii? Isus, când a auzit acest lucru, l-a zis, Nu cei sănătoși au nevoie de doctori, ci cei bolnavi, eu am venit să chem la pocăință, nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Ucenicii lui Ioan și farisei obișnuiau să postească. Eu venit și au zis lui Iisus, Pentru ce ucenicii lui Ioan și ai fariseilor postesc, iar nici tăi nu postesc? Isus l-a răspuns, Oare pot posti tași, câtă vreme este mirele cu ei? Câtă vreme îl au pe mire cu ei, nu pot posti. Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei și atunci vor posti în ziua aceea. Nimeni nu coase un petec de postav nou la o haină veche. Altfel, petecul de postav nou rupă parte din cel vechi, și mai rea ruptură se face. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. Altfel vinul cel nou sparge burdufurile și vinul se varsă. Iar burdufurile se distrug. Ci vinul nou este pus în burdufuri noi. S-a întâmplat că într-o zi de sabatisus trecea prin lanurile de greu. Ucenicii lui, pe când mergeau, au început să smulgă spice de greu. Fariseii i-au zis, Vezi, de ce fac ei ce nu este permis să facă în ziua sabatului?" Isus le-a răspuns, Oare n-ați citit niciodată ce a făcut David, că ce a flămânzit el și cei care erau împreună cu el?" cum a intrat el atunci în casa lui Dumnezeu în zilele marelui preot abiatar și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu este permis să le mănânce decât preoții, și cum a dat din ele chiar și celor care erau cu el. Apoi le-a zis, sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Așa că fiul omului este domn chiar și al sabatului.